Розділ дев'ятий Я вийшла з таксі перед щасливими людьми. Водій поставив мої торби на хіднику. Кав'ярня була зачинена. Фелікса і близько не видно. Я притулилася чолом до вітрини. Там було темно і, здається, всюди лежала пилюка. Я вмостилася на одній з валіз. Запалила цигарку і почала роззиратися довкруги. Повернення до вихідного пункту. Нічого не змінилося. Люди кудись біжать, транспортний рух несамовитий. У крамницях яблуку ніде впасти. Я вже й забула, які дратівливі парижанки. Мамуть, варто додати до шкільної програми стажування в атмосфері ірландської людської теплоти. Отак я подумала собі, добре знаючи, що за кілька днів у мене буде таке ж неприязне обличчя, як і у всіх. Я просиділа там, мабуть, годину, поки вдалені з'явився Фелікс. Він чомусь так змінився. Тримався попід стінами, картуз насунув на обличчя, ще й комір звів. Коли він підійшов, я помітила величезну пов'язку на його обличчі. «Не хочу нічого чути», – одразу ж заявив він. Я засміялася. Тепер я розумію, чому кав'ярня зачинена. Тільки твій приїзд змусив мене вилізти на люди. Господи, невже ти справді тут? Він ущипнув мене за щоку. «А нехай йому, дідько!» Таке враження, наче ти і не їхала нікуди. Знаєш, я так дивно почуваюся. Давалася взнаки втома. Я впала у його обійми і заплакала. Та не побивайся так. Подумаєш, носа зламали. Дурнику. Він колисав мене, міцно пригорнувши. Я сміялася крізь сльози. Я вже дихати не можу. Ти справді житимеш на горі? А вже ж! Це буде чудово! Що ж, як хочеш корчити незаможну студентку, це твої проблеми. Він узяв частину моїх лахів і відчинив плечем двері до будинку. Але ж боляче! Я пирхнула від сміху. Заткнися! Біля входу до горішнього помешкання він простягнув мені ключ. Я відімкнула двері, зайшла і роззявила від подиву рот. Скрізь стояли стоси коробок. А це що таке? Це те, що я порятував під час переїзду з вашого попереднього помешкання. Ті твої батьки – справжнісінькі піран'ї. Та я поскладав усе тут. Думаю, нехай лежить, поки ти приїдеш. Дякую. Я неспинно позіхала, а Фелікс так само неспинно балакав. Щоб я не заснула, він замовив піцу. Ми з'їли її, посідавши долі біля коробки, що замінила нам столик. Він детально розповів, як зламав ніс. То була сумна історія, що сталася після пиятики. «Послухай», – урвала я Фелікса. «У нас ще купа часу». Я геть змурилася, а на завтра треба бути у формі. Навіщо? Щасливі люди! Ця назва тобі про щось каже. То це не жарт? Ти хочеш знову взятися за роботу? Я тільки глянула у відповідь: гаразд, я зрозумів. Фелікс підвівся, я провела його до дверей. Зустрінемося завтра, щоб усе обговорити сказала на прощання. Він понишпорив у кишенях і простяг мені в'язку ключів. Це якщо я просплю, промовив цілуючи мене. На добраніч. Він окинув мене чудернацьким поглядом. Ти чого? Та нічого. Потім побалакаємо. За десять хвилин я була в ліжку. Та сон не йшов. Я вже й забула, як гуркотить місто, як сигналять авто, квилять сирени, галасують перехожі, сяють нічні вогні. Малрані було далеко, Едвард теж. Я пройшла коридором, що вів до задніх дверей кав'ярні. Двері заскреготіли. Всередині тхнуло цвіллю. Коли натиснула вимикач, Декотрі лампи не засвітилися. Еге, не солодко ведеться людям. Я ішла залою і перебирала спогади. Це здійняло цілу бурю давніх вражень та почуттів. Небагато тут залишилося. На полицях було майже порожньо. Ті книжки, які я намацала, були пожовклі, добряче пошарпані і заяложені. Я зайшла за шинквас і провела по ньому долоною. Брудно. Склянки і горнятка щербаті. На певній помпі приліплений папірець із написом «Поламана». Книги з рахунками і замовленнями валялися купою за шинквасом. І тільки світлини на задній стіні висіли охайні та чисті. Кавовий автомат після тривалого опору Пирхнув і виплюнув рідину, що не дуже скидалася на каву. Я сперлася на стіну і, кривлячись, проковтнула те піло. Мораль. Ніколи нічого не довіряй Феліксові. Щоб вийти з депресії, щоб звестися на ноги, щоб зцілитися, я маю воскресити кав'ярню. Я вже втраті мила підлогу коли зволив з'явитися мій компаньйон. «Ти стала прибиральницею?» «Так, і ти теж, до речі». Я кинула йому в обличчя гумові рукавички. Після довгих годин прибирання ми посідали долі. Перед кав'ярною вишукувався десяток лантухів зі сміттям. На відміну від нас, люди аж сяяли чистотою. Так, Феліксе, «Від сьогодні ти перестаєш бавитися у бібліотекаря». «Торгувати буду? Еге!» Я кивнула. «І скажи своїм друзякам, що вони мусять платити за кожну склянку води». «Второпав?» «Ти лякаєш мене, коли таке кажеш». Він затолив обличчя долонями. Я ляснула його по руці і підвелася. «Все!» Можеш іти бавитися в пісочок. А завтра що будемо робити? Замовлення. Я потрібен тобі? Підрости трохи. Заспокойся. В програмі пізнє вставання. Ми з Феліксом сиділи обабіч бабіч Шенквасу. Я перевіряла рахунки, а він оформляв замовлення. На дворі давно вже смеркло. Стоп! Мені вже це все остогидло, заявив він. Потім підвівся, наповнив два келихи вином і поскладав усі рахункові книги, перш ніж сісти за шинквасом. Пані головнокомандувачка не сваритиметься? Ні, я вже ладна була оголосити, що на сьогодні доста. Він засміявся, цокнувся зі мною і сягнув по цигарки, що лежали на шинквасі. Я кинула на нього лютий погляд. «Ой, прошу тебе, у нас зачинено, можна і закурити. Та ти й сама не витерпиш». І він тицьнув мені цигарку під носа. «Та вже нехай, кури!» Я запалила цигарку, ковтнула вина і глянула на нього. «Я змінилася?» «Я не бачив, щоб ти так гарувала навіть тоді», коли ще Колен і Клара були з нами. Та найдужче дивує те, що ти сама встигаєш скрізь упоратися. Гадаю, завдяки людям я повернуся до життя. Пощастило ж нам, що ми запопали це місце, правда? А ти не маєш наміру стати господиною Катюгою, бо як маєш, то я звільняюся. З тебе так мало зиску, що то буде невелика втрата. Ні, серйозно. Як ти? Та нічого. Он як? То, може, підемо сьогодні ввечері до клубу? Ні, не хочу. Ти ж не зможеш сидіти у своєму шинку все життя. Обіцяю, якось ми добряче погуляємо. Треба, щоб ти бачилася з людьми. Та й хто зна, може... Кора вже, ти могла б зустріти гарного хлопчину Я знала, що рано чи пізно доведеться у всьому зізнатися Гадаю, я зустріла його надто рано Фелікс зітхнув Вже два роки минуло, як немає колена Знаю Ти безнадійна Ото станеш старою панною з радою котів він зіскочив із шинквасу і струсонув головою. Піду подзюрити, тим ліпше для тебе, відказала я, запалюючи цигарку. П'ять, чотири, три, два, один. Ти зустріла когось? заволав він, виходячи з убиральні. Застебни ширінку, розкажи мені. «Хто це? Хто він? Я його знаю? А вже ж! Едвард! Ти переспала з ірландцем! Так я і думав! Як воно було? Ану, викладай подробиці!» «Та нема про що розповідати! Підсумую просто! Він учинив мені багато добра! Я вкоїла, йому багато лиха! Тож, урешті, втратила!» Та ти й мухи скривдити не можеш, а щоб такого здоровання, то й поготів. Він знову згріб мене в обійми і, як завжди, ледь не задушив. Ну то розкажи мені, що сталося? Знаєш, я воліла б не балакати про це. Чому? Бо мені його бракує. Я пригорнулася тісніше. Слава Богу, ти не привезла його з собою, бо воно недобре було б. Мені б постійно кортіло його джигнути. Я плакала від сміху і від смутку. Фелікс довго колисав мене, поки я заспокоїлася. Кав'ярня була готова. Я не зовсім. Стояла невиспана і збуджена заразом. Востаннє оглянула залу. Все було клас. Книги стояли вишуковані рівненькими рядами. Новий посуд аж сяяв. Пивна помпа діяла бездоганно. Кавоварка давала каву, а не помиї. Шенквас світився. Ось і грифельна дошка на місці. І дзвоник над дверима заленчить, якщо їх відчинити. Клара так його любила. За моїми заплющеними повіками сяйнула її усмішка, а двері відчинив перший відвідувач. День розпочався. Фелікс прийшов по з величезним букетом руш і фрезій. Такого ж подарував мені колен у день відкриття. Він незграбно простягнув мені квіти і пішов до вішака, щоб залишити там куртку. Я поставила букет до вази. Тоді підійшла до Фелікса, звелася навшпиньки і цьомнула у щоку. Він пишався б тобою, прошепотів Фелікс. У неділю, порядкуючи в помешканні, я знайшла Едвардові світлини і одразу ж сіла, нетерпляче їх, Розглядати, побачивши нас удвох на глянцевому папері, я знову поринула у сумніви та спогади. Думки постійно ринули до Едварда дізнатися б, як він там, що робить, що б сказав, побачивши, як я взялася за розум. А може, вже й не думає про мене, я сховала світлини в коробку і поклала до шафи. На самісіньке дно. Потім зітхнула, вімкнула музику і пішла до ванни. Вода струменіла по тілу, а я думала про завтрашній день. Уперше за довгий час я встану раненько, Щоб розпочати новий трудовий тиждень. Прокинуся о пів на восьму, спущу ноги на долівку, Вберуся і відімкну кав'ярню. Знайду в собі сили, щоб усміхатися і розмовляти з відвідувачами. Усе мені вдасться, адже вибору нема. Сонце цідилося крізь штори моєї спальні, додаючи наснаги на цей сповнений клопотів день. Минув місяць, відколи я повернулася. Здаватись, я не збиралася, тож спокійно готувалася до праці. Відчинила вікно, випила кави і запалила першу цигарку. Як і щоранку, до кав'ярні зайшла через задні двері. Першим ділом повісила у вітрині оголошення, що нині ми відчинимося трохи згодом. І ноги самі понесли мене в дорогу. Я купила величезний букет білих руш. Коли йшла алеєю, Мене аж лихоманило. Цього разу я вже знала дорогу. Насилу звела дух перед їхньою могилою. Тут усе було охайно. Я змила долонею кілька зів'ялих пелюсток з мармуру і поставила квіти до вази. Присівши навпопічки, завмерла. Пальці самі потягнулися гладити їхні імена. Любі мої, я повернулася, вас так бракує, в Ірландії добре, та ще ліпше було б там з вами. Кларо, доцю моя, якби ж ти бачила, я качалася в піску з величезним собацюрою, ти й уявити такого не можеш, ти могла б на ньому кататися. Шкода, що в тебе ніколи не було песика. «Мама любить тебе!» Я втерла сльозу, що скотилася по щоці. «Колане, коханий мій, я так люблю тебе!» «Коли вже я тебе відпущу?» «Вже й хотіла, та, бач!» «Гадаю, Едвард, був би тобі до вподоби!» «Хоч, що це я кажу?» «Це мені він має бути до вподоби!» «Егеш!» Я розвернулася довкола, але перед очима усе розпливалося. Втерла сльози, потім знову глянула на їхню могилу і схилила голову набік. Я так люблю вас обох. Та треба йти. Фелікс чекає. Я підійшла до літературної кав'ярні. Звісно ж, Фелікса там не було. Та небо наді мною синіло. І я усміхнулася, заплющивши очі. Ні, я просто-таки приречена тішитися такими от дрібницями. Що ж, це вже добре. Я торкнулася обручки. Настане день, коли я зніму її. Може, й для Едварда. Задзеленчав телефон. Пора йти до праці. Перш ніж увійти, я зиркнула на вивіску Щасливі люди!